Doni bane loitzune muskildi, bai guri iztuitze, aiziritze lahesoro eta azkenean bai bere txapelduna erditu du aurtengo silabako bertzu txapelketak, pampili treku makintzenaren semeak sustrai kolinari buru gainean pausatu dio bere bigaren txapela eta goizuntan telefonaren beste puntan sustrai kolina gurekin dugu egunan Egunon... Zurekin solastatzen uh, uh, asia itzin, uh, larun batean bote duzuna azken uh, aguja entzunen dugu. Ain justu trompek Joduenean Mailuarekin Hiltzea Magin lepenek Amestu ote Du, Frantzia, Zuritzea. Iztegitatik, kendu, ote du, Rahoik, erabakitzea. Normala, ote, da poliziak, Senegaldar bat Ilzea neri tokatu zait muga ertzean sortu eta anditzea ta i kaşı dut igurtziezkero deus estendela klicea Badak den Mututuei Aditzea Ta arresiak Atsemanaren Zubigintzan Aritzea Aritzea Aritzea Sostraiko Lina Xapela ezagiz izutenean Kantatu zinuena Zubigintza Gora ipatzen duzu azkena guhortan Momentu hortan subigintza, e, aispimakatu nahi zinoan? Bai, subigintza eh bizidun aro nazi eta eta bitzi hau, ez? E, ezagitz norbaitek badakien zehazki se se ze, ze mundu daukaguntzai edo ezagitz badutzen sentipena, xent, eh, ba inbestetan erraiten den hori, ez? Mundu bat bukatu dela eta eta beste bat ez dela oraindik hasi eta eta gu batetik bestera gozatela eta eta ez dakigula soberan orantz eta eta tarte hortan ba noraez hortan bizitzea eta, eta bizi biziaraztea tokatzen zaigula ez gure kultura gure gure hizkuntza eta eta era ba, gure inguruan gu bezala gutxiengo batean edo gu bezala E, bizi eta bizierarazzteko borrokan ari diren ba, komunitate hoiekin ba, zuibiginntza lana ezin bestekoa iruditzen zait eta eta mundu batetik besterako zubiintza eta komunitate batetik besterako zubiintza eta eta aro batetik besterako zubiintza hori ez eta uste dut herrio ba, hontan e, lehen ere izan direla zuibilileak, E, izan dela mututuei eta zapaldduei e, entzuteko gai izan den jendea eta gai izan da ere arreienen gainetik zubi horiek eraikitzeko ez eta uste dut lehenzugilele horiek behar genituela eta hemendik landa are gehiago ditugula. Guk zubia egen dugu larun batetik astean goizuntarat egun bat pasada, da nola senintzen zi burua finalean orain, Arinoaiz, Arinoaiz eh, oinak lurrean jartzen eta eh jaianik badut larun batean ez nuen saioarekiko perspektiba bat eh badut eh bere onera eta gorputza bere onera etortzen ari zait, eta eta bueno, posari eta eta emozio goxoei leku egiten ere bai eta Eta alde horretatik ba, ba pozik eta eta pixkanaakaka pixkanak aintzina begira. Final erdietatik eintzinan zien puntuetan eta maila eman duzua aldi oro txapelaren helburuarekin prestatu zien? Ez e, bakitz e, kanpotik gauza sinistea oso zaile egiten dela, baina ni e, ez nahizinoiz prestatu e, txapela janzteko. Ni e, prestatzen naiz e, Bersotan, egin behar dudala, uste dudan bezala egiteko. E, hori da nire motorra ez. Eguneroko lan hori, e, pentsatzea zer nahi zen, zeh izan nahi dudan, nolako bersolaria izan nahi dudan, momentu hontan zer dudan kantatzeko, nola kantatu nahi dudan hori, nola agertu nahi dudan jendain zinean, e, zein diren ere zaugarriak, e, zaugarri horiek garatu alizateko Zein balia bide eman biziola nere buruari nik txapelketak e, batez ere aukera bezala ikusten ditut e, gauza hoeie guztiak lantzeko aukera bezala eta eta ez chapelo e, bat jantzeko aukera bezala edo edo nor gehiago kabezala ez e, nik sinisten dut nere eskutan den gauzetan ez da danere dagoena hori da egunetik egunera bersolari hobe bat izatea nero chapelak Ba, dira, da gino esan, e, gauza askoren batura ez, eta gauza horietako asko, ba ez daude Norbere esku, eraz, e, alferri da hortan itxutzea, eta, nik usut, garantitzuena delan, Norberak egiten duen bidea garbi ukaitea, e, bide hortan joztatzea, bide hortan gozatzea, ez, azkenean eguneroko bada eta Eta eguneroko lanak ba, pasio eskatzen du alde batetik, baina beste alde batetik zuke egiten duzun hortan ere plazerra atxematea eta goztamena atxematea, bestela oso fit ekatzen zira. Eta horiek egin dagero, eta gauzak ongi egiteko sortea izan baldin baduzu, eta gauzak ongi egiteko talantea izan baldin baduzu, da ba, bibean topatu bezaketsun zerbait, ez? Baina e, txapelak ez du egiten nire larunbateko saioa hobea edo okerragoa, e, saioa da inborda duena, Siberoa etzar. Siberua Basenavage eta Lapurdiko Bertsutako xapela, bigarren aldikotz ere sustraikolina sustraiko lina uruinarak jonen larunbatean, gure gomita da hastelen goizuntan. Zustrai Kolina, xila bako xapela, jadanik jauntzit zinuendola bi urte. Zer da zuretzat iru lujaldetako xapeldu nizaitea? Hore bat, azteko. Zene dut, e, bada ba xapeldu nabetsia zerbaiten ere bai, yes. e, ez. Ez naiz ni bakarrik. E, uste dut, proiektu oso baten argazkia... O argazkiaren zati bat izatera daramala txapeldun izateak eta eta hori asumitzen dut eta eta gainera oso posttik e, itsuitzuan sinisten baiitut, e, bersolarien lagunake e, ba, plantan ehartzen duen proiektuan e, egiten duen transmisio lanean, bersolaritza geroratzeko, egiten ari den alde hortan, eta, eta egunero egunero e, bere langileek eta bere bolondresek han e, eta hemen e, botatzen duten izerdi anez, eta horren ordezkari izatean hola baitz ba horre ba handi badan eretzat, eta gero hortzik e, zanda, ba personalki ez diot hori e, baino garrantzia gehiago ematen e, txapelari berari, ez? E, ez nahiz egunero bizi e begirat ez diot gogoratzen egunero nere buruari eh silabako e, chapelduna naizenik ezta gutxiago ere esate dizut e, gauza hauek egun bateko pozak izaten dira poza handiak momentu oso goxoak gozatu beharrekoak baina gero aste hasteko ibilbideak eta eguneroko lanak e, gehiago betetzen du zure denbora chapelaren e, nostalgiak baino ez Beraz, E, ba, alde batetik oso pozik hartzen dudan ardura bat eta bestaldetik bagarrantzigeiegi ba, ematen ez dio dan e, titulo bat da. e, baliatu duzu hitz bat importanta, jolastatzia jolastu, ostion, eta ez jokatu binen xapelketaren sistemaz, badira bo, ez tabai da, polimikak, bertsolari bertsozalean artean zonbaitzuak zute xapelketaren sistema gustukoa. Uh, Elkartzeko behar behar izko da ziendako, Z zuretako, zuretako, zuretako, zuretako, polemika hau edo eztabaida hau eztaz? Ezakit, eh, nire ustez ez da, eta polemika izatera iristen, eh, zu txapelketan, librezaren ahi duzun bezala kantatzeko. Eh, ni txapelketara joate nahizenean, eh, joztatzera joate nahiz, Erra, ni garbi dut, berzotan egiten dudan bakoitzean, nire helburua jostatzea dela. E, nik ez dut ulertzen bersoa jolasi gabe eta eta gero hori garbi ukanik e, bakotxak atxeman barru ditu bere jostatzeko espazioak eta eta bere jostatzeko moldeak. E, ez dut uste ez tabari denik e, txapelketa jolasa, e, txapelketa ez dena enbargatu jokoa da bakarrik eta txapelketa ez dena Jola Sabakarrik, eh, ez dut uste hori denik, eh, txapelketan, badaude jostatzeko espazioak, zuk aukeratu bezakezu, eh, zeber zorkera erakutsi nahi duzun, baita txapelketan ere. Eta, eta gero bat ere, pentsatu norentzat kantatzen duzun. Osa, kantatzen duzun epaila entzako, kantatzen duzun publikoarentzako entzako, kantatzen duzun zure buruarentzako, entzako. Ez dakit horiek, norberak erantzun garreko galdera gira eta panik. Ba ez dakik, txapelketan jendea initz ikusi dut joztatzen eta, eta ez bakarrik silaban, eta Euskal Herrikoan ere bai, eta, eta eta eta zentzu hortan, ba ez dut nik esango, txapelketa ez denik egin behar e, batez ere, e, txapelketa ez delako bakarrik bate hori, da ze aportatzen dion komunitate oso bati, e, ze suposatzen duen silabako final batek, Iparraldeko Euskalgintzarentzat, iparraldeko e, kultur gintzaren tzat. Milata, bosteun, milata lagun biltzea euskarazko ekimen baten inguruan, e, zer den, itzaren inguruan biltzea gaur egun zer den. E, hain ikusgarri soil eta paingarririk gabeak e, milata seireun persona bildua lizatea gaur egun zer den. E, hori dena ere bada ez eta... Eta batzutan, uste dut gauza hoien kontzientzia ere ukan behar dugula, eh? eta gauza hoiek berotu behar digutela dihotza, eta eta gauza hoiek haintzat hartu behar direla. Oso, oso importantea da, eta eta gauza hoiekin bai nire ustez ezin daitekela jolastu. Eh? Itzarekin ostatu daiteke, bersoekin joztatu daiteke, baina komunikade batekin gantuz heldua oia eta komunitate horrekin jolas egitea denak elkarrekin deitzearen inguruan ongi ikusten dut baina baina antzi gabe den eguneroko egoera eta eta jolasoi horrek komunitate horri ematen dion arnasa eh eh chapelkitaunak edizioa zuena aurtena Eta, Xapelketa bere Eurokortasunean eh, ikusiz, eh, zuk eh, zer diozu, ere Bertsu Mailaren aldetik eh, nolakoa kausitu duzu? Mi guzti dut, Bertsu Maila, eh, gorantz doa lapixkanaka, eh, gehienok, denak ezartatea orain dela bi urte baino eh, bersolari hobeak gara, eta zentzu hortan, Joan ba, berez doa lagora eta ikusi da badiez finalean sartzeko aurten tokiak oso aresti zeuela eta, eta bueno, ba, beste urte batzutan, e, finalean egon direnak ba ez direla iritsi aurten eta eta atetan ere ba, gelditu dela hiende berria ez eta, eta hori ba haientzako pena hondia baina Baina, guretzako oso, oso sintoma ona da, ez oso sein leona. Gero esan nuke jende ere ba, bere publikoa Hman duen txapelketa bat dela. En, uste dut ba, saio gehienetan e, berrehun lagun inguruon direla eta eta hori oso, oso eskertzekoa da ez. E, epaile taldea ere handitu da gaien taldea handitu da e, elkartearen inguruan ibili den Bolondres taldea ere, E, handitu da, eta gitnik, askiragurketa positiboa egiten dut, eta badaude hobetzeko gauzak, e, nahiago nuke amaboz berzulari beharrean hori eta izango balira, baina, baina, baina, hori da dagoena, hori da momentu hontan garena, eta espero dut, ba, berzo eskolotan egiten ari den lanari esker, Ba, bai maila igoko dela, e, bai e, berzolariko purua igoko dela, eta pixkanaka-pixkanaka, ba, ba, silaba orain dena baino, are gorputzan handiagoko txapelketa bat bihurtuko dena, ez horrere e, piskat lehen esaten nuena, ez, ez uantzi behar e, nundik ez du eta txapelketa berri bat galela, eta ba, silabak ez ditu eta da urte oraindik. Eta, mm. eta, eta orain dela urte txapelketa zer zen, orain dela sortzi urte barakatut txapelketa zer zen, eta gaur egun zer den ikustea, ba usteut bide bat egin dela intzina, eta, eta zentzu hortan, ba, gure buru ere batzutan <coughs> bide hori ongi egine dagoela ez eta dago hogaizki, horrek ez du esan nahi, e, loo elditu gartu eta intzina begira, e, Ba, lasa egon berdugunik, ez ez segibardugu eragiten, segibardugu hau zakongi egiten, segibardugu silabatik silabarako tartean e, berso gintzaren zu hori e, piztuta atxikitzen, eta erriz-erriz abaltzen, eta, eta urrengo silaba izan dadila, ba, ba hemendik tarteko bi urte hauetan egiten den lanaren ondorio eder bat. Zustra, Kolina, elgar agurtu Ea zailuz eta zu zureste bertsuralitzatik e, bizi zirestenak, e, bi edo 300, <gülüyor> erakasle eta elkartearen inguruko langileak e, ezpaditugu kontatan hartzen. Nola nola bizitzen da bertsuralitzatik? Hm. <gülüyor> nola bizitzen? <gülüyor> bertsuralitzatik, ani gustutz, eh bersotarako biziz batez ere, eh bagarbi ukanez, e, zure jarduera nagusia hori dela, garbi ukan ez, e, ba, zuk aste ongi kantatzeko astean zehar, ba, burua argi izateaz gain eta atxeden hartua izateaz gain, ba, lan ere ukan barruzula, pentsatuin barruzula gautzen inguruan, e, dakit, e, pasioz bizi, bizi duzu azkenean, e, ba, oartzen garen lako E, ba, privilegio bat ere badela, hortara egonal izatea, ja. ez? E, gero privilegio bat izateaz gain, autu bat ere bada, batez ere autu bat da, esango nuke, e, ez dakit ametxean kasuan ere ala izanen da, baina nire kasuan, ba, nik ere izanen nuke e, lan finko bat hatxemateko aukera edo saiakera egiteko ez eta eta momentuz, ba, nahiago dut e, bersoari nere denborarik gehiena dedikatu, ba, uste dudalako e, horra portatu dezake dela, uste dudalako oraindik zer egin eta zer emana e, badu dela. eta artistikoki eta personalki asetzen nauen zerbait izateaz gain, ba, uste dudalako ere nere herrigintzan parte hartzeko modua dela bersoa ez... E, riz rihiltzea, iritzea, kantatzea, jendearekin egotea, gozatzea, pentsatzea, eh, ez dakit, nezaz rintza modua da eta eta nik nere burua ta nere tokia hor ikusten dut eta eta zentsu hortan ba nere kontraesan nere kezkanere beldur nere inseguridade guztiekin nere ba ba bila eta eta berotasun hortan Bizitzeko hau egin nuen eta saiatzen aiz horri eusten, eta ba ez dela betiko, baina, baina horrek erera guztetan bizu bizi jarrera bat, egunetik egunera bizitzen, gauzak lasai hartzen, eta mundua ba, ez dela egun batetik bestera bukatzen, eta gauzak ez egun batetik bestera aldatzen ere ba bai gustarazten dizuez eta orduan ba baten egunetik egunera, gozatzen egiten duzu naiz hostatzen egiten duzu lanarekin plaser eta, eta alduzuna aportatzen ez uste hola bizten dela bersotatik Itze uh, ere horiekin jakon horiekin hasteko uh, gurtuko zaitugu sustraiko lina goresmenak beriz ere ez xapeldunari, jan duzu bainan bertsolariari eta uh, be, plasetako kantariari miresker mieskurtuei